rugăciune pentru trecerea întreitei stabile, firea, păcatul și moartea. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, te iubim și îți mulțumim, fiindcă iubirea ta cea dumnezeiască, prin minunea nașterii tale, din preasfânta fecioară, firea noastră ce-a stricat, ai sfințit în noi ca lumină, din lumina icoana preasfintei nascătoare Dumnezeu ai venit. Pentru păcatele noastre, cu rubinele sângelui nostru cel nepresuit ai plătit. Prin învierea ta, moartea ai nemicit și de moartea cea de-a doua ne-ai ferit. Aleluia, slavățe, Doamne, Iisus te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin întruparea ta, într-o deplinătatea de săvârșirea, înfierea, în dumnezeirea care erau cu neputință pentru noi, de obținut ne-ai purtat. Sfatul cel veșnic al Tatălui Ceresc l-ai urmat. Prin unirea întru tine, scopul creării lumii și al nostru ne-ai arătat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus te iubim și îți mulțumim, fiindcă rânduia la cea dumnezeiască Datului Adam de a aduna în firea sa sferele de mai multe feluri ale lumii create și să le ridice la Dumnezeu, tu cu iscu luat, separarea dintre bărbat și femeie a îndepărtat. Prin Sfânta Cruce, raiul pierdut prin păcat, cu lumea căzută ai adunat, prin înălțare pământul cu sferele cerești ai împreunat, lumea sensibilă în cerul duhovnicesc i purtat, iar în fața Tatălui Ceresc, universul creat, cu increatul le-ai adunat, simțit și unificat.